világszerte 11 keresztényt ölnek meg naponta jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Washingtonban. Szijjártó Péter a vallásszabadságról tartott konferencián azt mondta, a hitük miatt üldözöttek 80%-a keresztény. A tárcavezető kiemelte, Magyarország nem csak a területén élő, hanem az egész világon üldözött keresztényekért visel felelősséget. A kormány 36 millió dollárt költött arra, hogy támogassa az üldözött ázsiai és afrikai keresztényeket. Magyarország egy keresztény ország, 1019 éve keresztény ország, amely komolyan veszi a kereszténység szerepét a nemzet megtartásában. Erről az alaptörvényünk is világosan rendelkezik. De Magyarország, a magyar kormány nem csak az Európában élő, Magyarországon élő keresztényekért, hanem a világ olyan tájain élő keresztényekért is felelősséggel viseltetik, akiket fogva üldöznek. A legtöbb ilyen keresztény a közel-keleten és Afrikában él. A magyar kormány pedig támogatást biztosít ezeknek a keresztény közösségeknek ahhoz, hogy helyben tudjanak maradni, helyben tudjanak megerősödni, elkerülve újabb migrációs hullámok megindulását Európa irányába.